Əmliyə Suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 112 ayədə Bağışlayan və məhriban Allahın adı ilə İnsanların haqqı sav vaxtı, qiyamət günü yaxınlaşdı. Onlar isə hələ də qəflət içindədilər və qiyamətə inanmaqdan üz döndərirlər. Rəbbindən onlara bir-birinin ardınca elə bir yeni xəbərdarlıq, öyüd nəsihət gəlməz ki, onu məsxəriyə qoyub dinləməsinlər. Qəlbləri qəflət içində olaraq ona qulaq asmasınlar. Zalimlər öz aralarında gizli pıçıldaşıb bir-birinə, bu mühəmməd sizin kimi ancaq adi bir insandır. Onun gətirdiyi Qur'an, sehirdən, cadudan başqa bir şey deyildir. Gözünüz görə-görə sihrə mi uyursunuz? dedilər. Peyğəmbər Məkkə müşriklərinə belə dedi. Rəbbim göydə və yerdə söylənən hər sözü bilir. O, hər şeyi eşidəndi, biləndi. Onlar müxtəlif fikirlərə düşərək belə dedilər. Xeyr, bu Qur'an qarma qarışır yuxulardı. Xeyr, onu özü uydurmuşdur. Xeyr o bir şairdir, əgər o həqiqi peyğəmbərdirsə, bunu sübut etmək üçün o əvvəlki peyğəmbərlərə göndərilən möcüzələr kimi bizə bir möcüzə gətirsək. Onlardan əvvəl məhv etdiyimiz heç bir məmləkət əhli möcüzələrlə gəlmiş peyğəmbərlərinə iman gətirmədi. Bularmı iman gətirəcəklər? Ya Muhammed! Biz səndən əvvəldə hər bir ümmətə mələk deyil, ancaq kişilər, kişi peyğəmbərlər göndərdik ki, onlara vəh yedirdik. Əgər bilmirsizsə, kitab əhlindən zoruşun. Biz onları, peyğəmbərləri yeməz-içməz bir bədən yaratmadıq, onlar dünyada əbədi də deyirlər. Sonra onlara verdiyimiz vədi yerinə yetirdik. Peyğəmbərlərə və istədiyimiz kəslərə nicad verdik. Allaha şərik qoşmaqla küfr etmək ilə hədddaşanları isə məhv etdik. Həqiqətən, sizə elə bir kitab nazil etdik ki, o sizdən ötürü bir şərəfdir. Məyər dərk etmirsiz? Biz zalim olan, küfr edən neçə-neçə məmləkəti məhv etdik və onlardan sonra, Başqa bir qövm yaraddıq. Onlar əzabımızı hiss edən kimi, Dərhal oradan öz yurtlarından qaçmağa üz qoydular. Mələklər isteyza ilə onlara belə dedirər, Qaçmayın, keyf çəkdiyiniz yerə, Məskənlərizə qaydın. Yəqin ki, hara getmişdiniz, Mal dövlətiniz, cahçəlalınız necə oldu deyə Sorğu sual ediləcəksiniz. Onlar nicət tapmaqdan ümidlərini üzüncə, Vay halımıza, biz həqiqətən zalim olmuşuq, Rəbbimizə küfr etməklə, özümüz özümüzə zülm etmişik dedilər. Biz onları ot kimi biçənəcən, külə döndərənəcən elə bu sözləri deyib dururdular, nalə çəkirdilər. Biz göyü, yeri və onların arasında olanları oyun oyuncaq yaratmadıq, Əgər biz əyləncə etmək istəsəydik, onu mütləq öz dərgahımızdan ederdik. Lakin biz bunu etmədik. Xeyr, biz batili haqla rədd edərik, haqqı batilinin təpəsinə atarıq və o da onu batili yox edər. Bir də baxıb görərsiz ki, o yox olub getmişdir. Batil sözlərlə Allaha isnad etdiyiniz Naqis sifətlərə görə, vay halınıza! Göylərdə və yerdə olan bütün məxluqat Onundur, Allahın qüdrət əsəridir. Onun dərgahında olanlar, Rütbə və şərəf etibarilə, Mənən Allaha yaxın mələklər, Ona ibadət etməyə təkəbbür göstərməz Və bu ibadətdən yorulmaq bilməzdər. Onlar gecə gündüz, Yorulub usanmadan Rəbbini təqdis edib, şəninə təriflər deyərlər. Yoxsa Məkkə müşrikləri yerdən, yerdə mövcud olan daş-kaş, qızıl-gümüş və s.ə.dən özləri üçün tanrılar qəbul etdilər ki, onlar ölüləri dirildəcəklər. Xeyr, Allahdan başqa heç kəs ölüləri dirildib, məhşərə gətirməyə qadir deyildir. Əgər yerdə və göydə Allahdan başqa tanrılar olsaydı, onların ikisi də fəsada uğrayardı. Ərşin sahibi olan Allah, müşriklərin ona aid etdiyi isfətlərdən tamamilə uzaqdı. Allah gördüyü işlər barəsində sorğu-sual olunmaz, onlar bütün bəndələr isə tutduqları əməllərə görə sorğu-sual ediləcəklər. Yoxsa müşriklər özləri üçün ondan o Allahdan başqa tanrılar qəbul etdilər. Ya Mühəmməd, de, etdiyiniz əməlin düzgünlüyünü sübut edən dəlilinizi gətirin. Bu mənimlə olanların, ümmətimin kitabı, Qur'an, bu da məndən əvvəlkilərin kitabı, Tövrat və İncil. Xeyr, onların əksəriyyəti haqqı bilməz, Və buna görə də ondan üzdün dərər. Yə Məhəmməd, Səndən əvvəl elə bir peyğəmbər göndərmədik ki, Ona məndən başqa heç bir tanrı yoxdur, Buna görə də yalnız mənə ibadət edin deyə vəhiy etməyək. Kafirlər, Rəhman mələklərdən özünü övlad götürdü dedilər. O pak və müqəddəsdir, Belə şeylərdən tamamilə uzaqdır. Xeyr, Mələklər onun övladı deyil, xəlq etdiyi möhtərəm qullardır. Mələklər ondan qabaq söz danışmaz, yalnız onun əmri ilə iş görərlər. Allah onların öndəkilərini də, arxalarındakini da nə etdiklərini və nə edəcəklərini bilir. Onlar yalnız Allahın razı olduğu, izn verdiği kəslərdən ötürü şəfaət edə bilər və onun heybətindən qorxarlar. Mələklərdən hər kəs, mən ondan başqa bir tanrıyam desə, onu cəhənnəmlən cəzalandıraq, biz zalimlərə belə cəza veririk. Məyər kafir olanlar göylə yeri bitişik ikən, bizim onları ayırdığımızı, hər bir canlını sudan yarattığımızı bilmirlərmi? Yenə də iman gətirməzlər. Yer onları silkələməsin, atıb tutmasın deyə orada möhkəm durmuş dağlar yarattıq. Onlar istədikləri yerə rahat gedib çatabilsinlər deyə orada geniş yollar əmələ gətirdik. Göyü yerdən ötürü və onun üstünə düşməsin deyə qorunub saxlanılan bir tavan etdik. Halbuki kafirlər ayələrimizdən Vəhdaniyyətimizi, qüdrətimizi sübut edən bu dəlillərdən üz döndərirlər. Gecənə və gündüzü də, günəşi və ayı da yaradan odur. Onların, həmçinin ulduzların hər biri özünə məxsus bir göydə özür, öz hərəkətində, öz dairəsində hərəkət edir. Ya Muhammed. Səndən əvvəl də dünyada heç bir bəşərə əbədiyyət vermədik. Belə olduğu təqdirdə, sən ölsən, onlar dirimi qalacaqlar. Hər bir kəs, hər bir canlı ölümü dadacaqdır. Dözüb-dözməyəcəyinizi, şükr edəcəyinizi, yaxud nankör olacağınızı yoxlamaq məqsədi ilə, biz sizi şər və xeyirlə imtihana çəkərik. Və siz, Qiyamət günü əməllərinizin əvəzini almaq üçün ancaq bizim hüzurumuza qaytarılacaqsız. Ya Muhammed, kafir olanlar səni gördükləri zaman ancaq məzxəriyə qoyaraq bir-birinə sizin tanrılarınıza tənə edən bu mudur deyərlər. Halbuki onlar, məhz onlar rəhmanın öyüd nəsihətini, Qur'anı inkar edirlər. İnsan tələsən, övsələsiz yaradılmışdır. Ayələrimi, Peyğəmbərin dediyi sözlərin düzgün olmasını, əzabımı tezli ilə sizə göstərəcəyəm, hələ məni tələsdirməyin. O kafirlər, əgər siz doğru danışırsızsa, bu vədin, əzabın yaxud qiyamətin nə vaxt olacağını bildirin, deyirlər. Çaş kafirlər, ateşi üzlərindən, və arxalarından dəf edə bilməyəcəkləri və onlara heç bir kömək olunmayacağı vaxtı qiyaməti biləydirlər. Xeyr, qiyamət onları gözlənilmədən yaxalıyar və şaşırdar, mat məbhud edər, kafirlər onu əsla geri qaytara bilməzdər və onlara tövbə, üzülxahlıq üçün də möhlət də verilməz. La Məhəmməd! Səndən əvvəldə peyğəmbərlərə isteyza edilmişdi. İsteyza edənləri, məzxəriyə qoyduqları şeyin özü, peyğəmbərlərin onları qorxutduğu əzab məhv etdi. De, sizi gecə yatdığınız vaxt və gündüz gəzib dolandığınız zaman rəhmandan, rəhmanın əzabından kim qutara bilər? Amma onlar Rəbbinin öyüd nəsihətindən. Qur'anla üzdümlərdilər. Yoxsa oların bizdən başqa əzabı olardan dəf edə biləcək tanrıları vardı Olar, o tanrılar heç özlərinə belə yardım etməyə qadır olmaz. Bizdən də, əzabımızdan da qorunabilməzdər. Doğrusu, biz bununla bu kafirlərə və atalarına ömürləri uzanıncaya qədər dünyada gün güzəram verdik. Onlar fani dünya malına aldanıb, məğrur oldular. Məyər bizim, onların torpağına girib onu hər tərəfdən əskiltdiyimizi, günlən günə yurtlarının, müsəlmanların əlinə keçdiyini görmürlərmi? Belə olduqda, qalib olanlar olarmıdır? Ya Muhammed de, mən sizi ancaq vəhiyyilə qorxuduram. Şarlar qorxululduğu zaman çağrışı eşitməzdər. Həqiqətən, əgər Rəbbinin əzabından az bir şey onlara toxunsa, onlar mütləq, vay halımıza, biz doğrudan da zalim olmuşuq. Allaha şərik qoşmaqla, küfr etməklə, özümüz özümüzə zülm etmiş idiyəcəklər. Biz qiyamət günü üçün ədalət tərəzsi qurarıq. Heç kəsə əsla haqsızlıq edilməz, bir xardal dənəsə ağırlığında olsa belə, onu hər hansı bir əməli tərəziyə gətirərik. Haqq hesab çəkməyə biz kifayətik. Biz Musa və Haruna furqanı, haqqı batildən ayıran tövratı, doğru yol göstərən bir nur və müttəqilərdən ötürü öyüd nəsihət olaraq vermişdik. O kəslərdən ötürü ki, Onlar öz Rəbbindən, Onu görmədikləri halda, Yaxud Allahın ahirətdə verəcəyi əzabdan qorxar, Və qiyamətdən lərziyə gələrlər. Bu Qur'an, Nazil etdiyimiz mübarək, insanlara daim xeyir bələkət gətirən bir kitabdır. İndi siz onu inkar mə edirsiniz? Biz daha öncə, İbrahimə e də doğru yolu nəsib etmişdik. Peyğəmbərliyə ehsan buyurmuşdur. Biz onu, onun buna layiq olduğunu bilirdik. İbrahim, atasına və tayfasına, Sizin tapınıb durduğunuz bu heykəllər nədir dediyi zaman, Olar, biz atalarımızı onlara ibadət edən gördüyü diyə cevab vermişdilər. İbrahim onlara, And olsun ki, Siz de atalarınız da Hak yoldan açık aşkar az mısınız demişti Onlar Sen bize ciddi değilsen Yoksa zarafat edirsen Sen bize hakla mı geldin Yoksa oyunbazlardansan diye soruştuğunda İbrahim bile cevap vermişti Xeyr Rabbiniz göylerin ve yerin Rabbidir ki Onları yaratmıştır Ben de buna şahitliği edenlerdenem Allah' andı olsun ki, siz çıxıb getdiyidən sonra bütlərinizə bir hiyyilə quracaqam, başlarına bir oyun açacaqam. Onlar gedən kimi, İbrahim bütləri parça-parça edib, yalnız onların böyüyünü saxladı ki, bəlkə qayıdıb ona baş çəkdilər. Qoyanmasınlar ki, bu dilsiz, ağızsız bütlər nəyin ki başqalarını, hətta özlərini belə qorumağa qadir deyirlər. Buna görə də, Onlara ibadət etmək ən böyük günahdır. Onlar qaydan kimi işin nə yerdə olduğunu görüb dedilər. Bunu tanrılarımıza kim edibsə o şübhəsiz ki zalimlərdəndir. Müşriklərin bəziləri İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmişik dedilər. Qalanları bunların şahidliyi edə bilmələri üçün onu tapıb cəmatın gözü qabağına gətirin dedilər müşriklər İbrahimi tapıb gətirərək: "Ya İbrahim, tanrılarımızı sən mi bu saldın?" diye soruşdular. İbrahim sındırmadığı eri bütü göstərib: "Bəlkə onların böyüyü bunu etmişdir. Əgər danışa bilirlərsə, özlərindən soruşun." diye cavab verdi. Bunun nəticəsində onlar ağıllarını başlarına yığıb öz-özlərinə müraciətlə Siz doğrudan da zalimlərsiniz. Dilsiz, ağılsız, Heç özlərini belə qorumağa qadir olmayan bütlərə tapınmaqla, Özünüz özünüzə zülm edirsiniz, dedilər. Sonra, mübahisədə aciz qaldıqlarını görüb, Yenə də öz küfürlərinə, Başlarında olan əski etiqada qayıdaraq, İbrahimə, Axı sən bilirsən ki, bunlar danışmırlar, dedilər. İbrahim dedi, Elə isə, Allahı qoyub, sizə heç bir xeyir və zərər verə bilməyən bütlərə mi ibadət edirsiniz? Vay, sizə də, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz bütlərə də, acaba etdiyiniz əməllərin qəbahətini başa düşmürsünüz? Nəmrud və ətrafındakılar öt cəmaatına belə dedilər, Əgər tapındıqlarınıza yardım göstərmək, onları xilas etmək üçün bir iş görəcəksinizsə, onu, İbrahimi yandırın və tanrılarınıza kömək edin. Biz də, ey ateş, İbrahime qarşı sərin və zərərsiz ol, hətta soyğun belə ona zərər yetirməsin, deyə buyurduq. Onlar İbrahime hiyyilə qurmaq istədilər. Lakin biz onları cürbəcür müsibətlərə düşar etməklə, xüsusilə üstlərinə ətlərini yiyib qanlarını içən həşarat göndərməklə daha çox ziyana uğrattıq. Biz onu da, İbrahimi də, qardaşı oğlu Lutu da, Nəmrut tayfasının əlindən qutarıb, aləmlər üçün mübarək etdiyimiz, torpağında bəşər övladına bərəkətlər verdiyimiz yerə, Şama qovuşdurduq. Biz ona, İbrahime ishaqı, üstəlik, Yəqubu da bəxş edib, onların hamısını, Salih kimsələr etdik Biz onları əmrimizlə insanları doğru yola gətirən imamlar rəhbərlər etdik Biz onlara Xeyirli işlər görməyi Namaz qılmağı Və zəkat verməyi vəhiyyətdik Onları yalnız Bizə ibadət edirdilər Biz lutada bir hökm Hikmət Peyğəmbərlik Çətin məsələləri həll edib hökm çıxartmaq Və elm verdik Onu əhaləsi çirkin işlər görən bir məmləkətdən çıxardıb xilas etdik. Həqiqətən onlar pis, fasik, Allaha asi olan pozğun bir tayfə idilər. Biz onu mərhəmətimizə qovuşdurduq, çünki o doğrudan da salih kimsələrdən idi. ya Mühəmməd, Nuhu da yad et. O daha öncə öz kafir ümmətinin əzaba düçar olması haqqında yalvarıb dua etmişdi. Biz onun duasını qəbul buyurmuş Onu da ailəsini də Böyük fəlakətdən Tufandan qurtarmışdıq Biz ailərimizi yalan hesab edən bir qövmə qarşı Ona yardım göstərmişdik Onlar həqiqətən pis bir cəmaat edilər Buna görə də biz onların hamısını Suya qərg Ya Muhammed Davud və Süleymanı da yadid. O zaman ki onlar bir tayfanın qoyunlarının girib xarab etdiyi bir əkin sahəsi haqqında hökm verirdilər və biz də onların hökmünə şahid idik. Biz onu, məsələnin hökmünü dərhal Süleymana anlattıq və onların hər birinə hökm, hikmət, peyğəmbərlik və elm, şəriəti dərindən bilmək verdik biz dağları və quşları Davudla birlikdə Allahı təqdis edib tərifləsinlər deyə ona ram etdik. Bunları sizə təcüblü görünsə də, lövh-i məhvuzdakı əzəli hökmümüzlə biz etmişdik. Biz Davuda sizi düşmənlə vuruşda qorumaq üçün zirə toxumaq sənətini öyrəyətdik. Ey Məkkə əhli! Rəbbinizin bu nəhmətənə artıq şükr edər misiniz? Əmri ilə bərəkət verdiyimiz yerə, Şama doğru şiddətlə sən küləyi də Süleymana biz ram etdik. Biz hər şeyi biləmik. Biz şeytənlərdən qəvvastır edənləri və başqa işlər görənləri, eftikənləri, mehrab düzəldənləri də onun ixtiyarına verdik. Biz Süleymanın əmrindən çıxmamaq, Gördüyüləri işləri təzədən körləmamaq, Fitnə fəsat törətməmək üçün, Oların üstündə göz olurdu. Ya Muhammed Əyyubu da yada sal. Bir vaxt o, Rəbbinə yalvarıb dua edərək belə demişdi. Mənə bəla üz verdi, Sənə pənaq getirdim. Sən rəhimlilərin ən rəhimlisisən. Biz, Əyyubun duasını qəbul buyurduq. Onu düşar olduğu bəladan, xəstəlikdən və ailəsinə üz vermiş müsibətdən qutardıq. Dərgahımızdan Əyyuba bir rəhmət və Allaha ibadət edənlərə ibrət dərsi, öyüd nəsiyyət olsun deyə həlak olmuş övladlarını qaytarıb ona verdik. Üstəlik, bir o qədər də əlavə etdik. ya Muhammed! İsmailı, İdrisi və Zülkifli də yad et. Onların hər biri səbr edən kimsələrdən idi. Biz onları mərhəmətimizə qovuşdurduq, Peyğəmbər etdik. Onlar doğrudan da salih bəmbələrdən idilər. Zünnunu, balıq sahibi Yunisi də xatırla. Bir zaman o, küfr etməkdə hədddaşmış ümmətinə qarşı qəzəblənərək çıxıb getmiş və bizə xoş gəlməyən bu səbirsizliyinə görə Onun möhnətə düşar etməyəcəyimizi, gücümüzün yaxud hökmümüzün ona yetməyəcəyini güman etmişdi. Amma sonra qaranlıqlar içində, balığın qarnında, gecənin yaxud dənizin zülmətində, pərverdigara, səndən başqa heç bir tanrı yoxdur, Sən pak və müqəddəssən, Mən isə həqiqətən zalimlərdən olmuşam, Əmrinə qarşı çıxaraq, Özümə zülm ələmişəm deyib dua etmişdi. Biz onun, Yunus'in duasını qəbul buyurduq, Və balığın qarnından çıxartmaqla, Onu qəmlən qutardıq. Biz möminlərə, Elə nicət veririk. Ya Mühəmməd, Zəkəriyyəni də yadasal, Bir vaxt o, Ey Rəbbim, məni tək, kimsəsiz, varissiz buraxma. Sən varislərin ən yaxşısısən. Bütün məxluqat yox olar, ancaq sən qalarsan, deyə yalvarıb Rəbbinə dua etmişdir. Biz Zəkəriyyənin duasını qəbul buyurduq. Ona yehyanı bəxş etdik və zövcəsini doğmağa qabil bir hala gətirdik. Onlar xeyrli işlər görməyə tələsər, Yaxşı əməllər etməkdə bir-birini ötməyə çalışar. Ümid və qorxu ilə rəhmətimizə ümid bəsləyib, Əzabımızdan qorxaraq bizə ibadət edərdilər. Onlar bizə mütvidlər. Ya Muhammed İsmətini, bəkarətini qoruyanı da, Məryəmi də yad ed. Biz öz ruhumuzdan Özümüzün yaratdığımız ruhtan Cebrail vasitəsilə onu öfürdük. Onu və oğlunu, atasız doğulmuş İsanı, Aləmlərə, mələklərə, bütün insanlara və cinlərə bir möcüzə etdik. Ey insanlar! Həqiqətən bu, tövhid dini olan İslam, Tək bir din olaraq sizin dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Buna görə də yalnız mənə ibadət edin. Amma insanlar din barəsində öz aralarında firqələrə bölünüb parçalandılar. Onların hamısı bizim hüzurumuza qaydacaqlar. Biz də müvafiq suretdə əməllərinin əvəzini verəcəyik. Hər kim mümin ikən yaxşı işlər görsə, onun zəhməti danılmayacaqdır. Mükafatı tamamı ilə Biz onun üçün gördüyünüz işləri mələklər vasitəsi ilə əməl dəftərinə yazırıq. Məhv etdiyimiz hər hansı bir məmləkət əhlinin qiyamət qopana qədər tövbə etmək üçün bir də dünyaya, yaxud haq dinə qayıtması mümkün deyildir. Haramdır. Nəhayət, yəcuc-məcuc səddinin açılıb, Dağılıb, onlar hər tərəfdən, alçaq və yüksək təpələrdən sürətlə məhşərə axışdıqları zaman. Doğru vəd, qiyamət günü yaxınlaşdıqda, kafir olanların gözləri dəhşətdən dərhal bərəlib, vayi halımıza, biz dünyada bundan qafil idik, xeyr, biz zalim olmuşuq, peyğəmbərdərin dediklərinə inanmamaqla zülm etmişik, deyərlər. Ey Məkkə əhli, siz... Və Allahdan qeyri ibadət etdiyiniz bütləri isə Cəhənnəm yanacaqsız Odunsuz Siz ora varid olacaqsız Əgər bunlar tanrı olsaydılar Ora girməzdələr Hamısı orada həmişəlik alacaqlar Onları orada inilti, ah nalə gözlüyür Onlar orada heç bir xoş söz eşitməzdər Yaxşı əməllərinin mükafatı olaraq Öncədən özlərinə ən gözəl neymət, cənnət, əbədi saadət yazılmış kəslər, məhz olar ondan, cəhənnəmlən uzaqlaşdırılmış olacaqlar. Onlar cəhənnəmin uğultusunu eşitməyəcəklər. Onlar cənnətdə, ürəklərinin istədiyi neymətlər içində əbədi qalacaqlar. Onları ən böyük qorxu, İsrafilin suru atırıncı dəfə çalınıb, Cəhənnəmlilərin cəhənnəmə atılması məhsun etməyəcəkdir. Mələhlər onları qarşılayıb, bu sizə vəd olunan gününüzdür, deyəcəklər. Göyü kitab səyifəsi kimi büküb qatlayacağımız günü, qiyamət gününü yadınıza salın. O gün insanları ilk dəfə yoxdan yarattığımız kimi qayıtarıb, dirildib əvvəlki halına salarıq. Biz yerinə yetirməli olduğumuz vədi Mütləq yerinə yetirəcəyik Biz qiyamət günü Sizi dirildib lütüryan Anadan gəlmə vəziyyətdə Məhşərə gətirməyi vəd etmişdik Biz onu mütləq edəcəyik Biz zikirdən sonra zəburda da Cənnət torpağına Yer üzünə və ya müqəddəs torpağa Yalnız mənim salih bəndələrimin Daxil olacağını yazmışdık Həqiqətən Bunda da Quranda da Allah'a ibadet edən bir ümmətdən ötürü hiayət qədər mövzə öyrəq nəsihat vardır. Sən də ya Muhammed, aləmlərə, bütün insanlara, cinlərə ancaq bir rəhmat olaraq göndərildik. Sən təkcə insanlara deyil, eyni zamanda cinlərə də peyğəmbər göndərilmisən. Bütün aləmlər əhli, o cümlədən göydəki mələklər Yerdəki insanlar və cinlər sənin vücudunla şərəfə nail olurlar. Sənin sayəndə günahkarlara möhlət verilmiş, hətta səni inkar edənlərin belə cəzası qiyamətə qədər təxrət alınmışdır. Möminlər isə sənə iman gətirməklə dünyada böyük savab qazanıb, ahirətdə yüksək dərəcələrə əbədi səadətə nail olacaqlar. Müşriklərə de ki, Mənə həqiqətən belə vəhiy olunur Sizin Tanrınız ancaq bir olan Allahdır Bundan sonra Ona itaət etməyə Müsəlman olmağa boyun qoyacaqsızmı? ya Muhammed Əgər olar imandan üz döndərsələrdi Mənə vəhiy olunanı Sizə olduğu kimi Hamıya eyni dərəcədə bildirdim Sizə vəd olunan şeyin Qiyamət gününün və ya möminlərin qələbəsinin Yaxınmı, mı olduğunu bilmirəm Şübhəsiz ki, Allah aşkar deyilən sözü də Sizin gizlətdiklərinizi də bilir Mən bilmirəm Bəlkə də cəzanızın təxirə salınması Sizi imtihana çəkmək Və bir müddət əcəliniz çatına qədər Sizə gün güzəram vermək üçündür Peyğəmbər dedi, ey Rəbbim, mənimlə məni təksib edən Məkkə müşrikləri arasında ədalətlə hökm edir. Sizin mənə aid etdiyiniz sifətlərə, dediyiniz pis sözlərə qarşı kömək diləniləsi kimsə yalnız Rəbbimiz olan Rəhmandır.